Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Гілберт Кіт Честертон. Дивні кроки. Зі збірки «Незнання отця Брауна». Якщо ви зустрінете члена привілейованого клубу «12 вірних рибалок», який завітає до Вернон-готелю на свій щорічний обід, то коли він зніме пальто, ви помітите, що на ньому не чорний, а зелений фрак Припустимо, у вас вистачить зухвалості звернутися до нього І ви запитаєте його, чим викликана ця примха Тоді, можливо, він відповість вам, що одягається так, щоб його не прийняли за лакея І ви від'їдете збентежений, залишаючи нерозгадану таємницю гідну того, щоб про неї розповісти. Якщо, продовжуючи наші неправдоподобні припущення, вам трапиться зустріти скромного трудівника, маленького священника на ім'я Браун, і ви спитаєте, що він вважає найбільшою удачею свого життя, і він, наймовірніше, відповість вам, що найвдалішим був випадок у Вернон-готелі, де він запобіг злочинові, а, можливо, і врятував грішну душу тільки тим, що прислухався до кроків у коридорі. Можливо, він навіть злегка пишається своєю дивовижною здогадливістю і, наймовірніше, пошлеться саме на неї. Але оскільки вам, звісно, не вдасться досягти такого становища у вищому світі, щоб зустрітися з кимось із 12 вірних рибалок, або опуститися до світу трущобі злочинів, щоб зустріти там отця Брауна, то, боюся, ви ніколи не почуєте цієї історії, якщо я вам її не розповім. Вернон-готель, у якому 12 вірних рибалок зазвичай влаштовували свої щорічні обіди, належав до тих закладів, що можуть існувати лише в олігархічному суспільстві, де здоровий глузд замінено вимогами хорошого тону. Він був, як це не абсурдно, єдиним у своєму роді, тобто давав прибуток не приваблюючи, а скоріше відлякуючи публіку. У суспільстві, що підпало під владу багатіїв, торгаші проявили належну кмітливість і перехитрили свою клієнтуру. Вони створили безліч перепон, щоб багаті і пересичені постійні відвідувачі – Могли витрачати гроші й час на їх подолання Якби існував у Лондоні такий фешенебельний готель Куди не впускали б жодної людини з ростом нижче 6 футів Вище суспільство стало б покірно влаштовувати там обіди Збираючи на них виключно велетнів Якби існував дорогий ресторан Який за примхою свого господаря Був би відкритий тільки у вівторок ввечері що вівторка він ломився б від відвідувачів. Вернон-готель непомітно притулився на площі в Бельгравії. Він був невеликий і не дуже комфортабельний, але саму його незручність розглядали як перевагу, що захищає обраних відвідувачів. З усіх незручностей особливо цінувалася одна. В готелі одночасно могло обідати не більше 24 осіб. Єдиний обідній стіл стояв просто неба на веранді, що виходила в один із найкрасивіших старих садів Лондона. Отже, навіть цими 24 місцями можна було користуватися тільки в гарну погоду, що ще більше ускладнюючи отримання задоволення, робило його тим бажанішим. Власник готелю на ім'я Левер заробив майже мільйон саме тим, що зробив доступ до нього вкрай скрутним. Зрозуміло, він уміло поєднав недоступність свого закладу з найретельнішою турботою про його вишуканість. Вина і кухня були воїстину європейськими, а прислуга була вишколена в точній відповідності з вимогами англійського вищого світу. Господар знав лакеїв як свої «п'ять пальців», їх було всього 15. Набагато легше було стати членом парламенту, ніж лакеєм у цьому готелі. Кожен із них пройшов курс мовчання і стараності, та був вишколений не гірше, ніж особистий комердинер найстаршого джентльмена. Зазвичай на кожного обідаючого припадало по одному лакею. Клуб «12 вірних рибалок» не погодився б обідати в жодному іншому місці – тому що він вимагав цілковитого усамітнення, і всі його члени були б схвильовані від однієї лише думки, що інший клуб того самого дня обідає в тій самій будівлі. Під час свого щорічного обіду рибалки звикли виставляти всі свої скарби, немов вони обідали в приватному будинку. Особливо вирізнявся знаменитий прилад із рибних ножів і веделок, свого роду реліквія клубу. Срібні ножі та виделки були відлиті в формі риб, і ручки їх прикрашали масивні перлини. Прилад цей подавали до рибної зміни, а рибна страва була найурочистішим моментом урочистого банкету. Товариство дотримувалося цілої низки церемоній і ритуалів, але не мало ні мети, ні історії, у чому й полягав найвищий ступінь його аристократизму. Для того, щоб стати одним із 12 рибалок, особливих заслуг не було потрібно. Але якщо людина не належала до певного кола, вона ніколи б і не почула про цей клуб. Клуб існував уже цілих 12 років. Президентом його був містер Одлі, віце-президентом герцог Честерський. Якщо я хоч частково зумів передати атмосферу неприступного готелю, Слухач природно може поцікавитися, звідки ж я знаю все це і яким чином така пересічна особистість, як мій другодець Браун, опинилася в настільки обраній компанії. Відповідь моя буде простою і навіть банальною. У світі є дуже стародавні заколотники демагог який вривається в найпотаємніші сховища з жахливим повідомленням, що всі люди – брати, і хоч би де з'явився цей вершник на блідому коні, справа отця Брауна слідуватиме за ним. Одного з лакеїв, італійця, схопив параліч у самий день обіду, і господар, виконуючи волю вмираючого, велів послати по католицького священника. Вмираючий – просив виконати свою останню волю, потурбувавшися про негайне відправлення листа, який містив, мабуть, якесь зізнання або загладжував заподіяне комусь зло. Як би там не було, отець Браун з лагідною наполегливістю, яку втім він виявив би і в самому Букінгенському палаці, попросив, щоб йому відвели кімнату і дали письмове приладдя. Містер Левер... Роздирався надвоє. Він був м'який, але мав і зворотний бік цієї якості. Терпіти не міг усіляких сцен і труднощів, а того вечора присутність стороннього була подібна до брудної плями на щойно відполірованому свіблі. У Вертон-готелі не було ні суміжних, ні запасних приміщень, ні відвідувачів або випадкових клієнтів, які чекали б у холі. Було 15 лакеїв та 12 гостей. Зустріти того вечора чужого було б не менш приголомшливо, ніж познайомитися за сімейним сніданком зі своїм власним братом. До того ж, зовнішність у священника була надто пересічна, одяг надто пошарпаний. Один вигляд його, просто швидкоплинний погляд на нього, міг привести готель до повного краху – Нарешті містер Левер знайшов вихід, який, якщо і не знищував, то принаймні прикривав ганьбу. Якщо ви проникнете у Вернон-готель, що втім вам ніколи не вдасться. Спершу вам доведеться пройти короткий коридор, обвішаний потемнілими, але мабуть цінними картинами. Потім головний вестибюль. Звідти один прохід веде праворуч до вітальні, а інший ліворуч до контори й кухні. Біля лівої стіни вестибюля стоїть кутом велика скляна будка, наче дім у домі. Ймовірно, раніше у ній був бар. Тепер тут контора, де сидить помічник Левера. У цьому готелі ніхто ніколи не потрапляє в полозору без особливої потреби. А позаду, дорогою до приміщення прислуги, Розташована чоловіча вбиральня. Остання межа панських володінь. Але між конторою і гардеробною є ще одна маленька кімнатка без виходу в коридор, якою господар іноді користується для делікатних і важливих справ. Наприклад, позичає якомусь герцогу тисячу фунтів або відмовляється позичати йому шість пенсів. Містер Левер – виявив найвищу терпимість, дозволивши простому священникові осквернити це священне місце і написати там лист. Те, що писав отець Браун, було, ймовірно, набагато цікавіше за мою розповідь, але ніколи не побачить світ. Я можу лише зазначити, що та розповідь була не коротшою від моєї, і що дві-три останні сторінки – були, вочевидь, нуднішими за інші. Дійшовши до них, отець Браун дозволив своїм думкам відволіктися від роботи, а своїм почуттям, зазвичай досить гострим, пробудитися від заціплення. Сутеніло. Наближався час обіду. У відокремленій кімнаті майже стемніло, і, можливо, темрява, що згущалася, надзвичайно загострила його слух. Коли отець Браун дописував останню сторінку, він спіймав себе на тому, що пишев так звукам, які лунали з коридору, як іноді в поїзді думаєш під стук коліс. Коли він зрозумів це і прислухався, він переконався, що кроки звичайнісінькі. Просто хтось ходить повз двері, як нерідко буває в готелях. Проте він втупився в темніючу стелю і прислухався знову. Через кілька секунд він піднявся і став слухуватися ще уважніше, злегка схиливши голову набік. Потім знову сів під першу голову, слухав і розмірковував. Кроки в коридорі готелю – справа звичайна, але ці кроки здавалися надзвичайно дивними. Більше нічого не було чути. Будинок був на рідкість тихий. Нечисленні гості негайно розходилися по своїх кімнатах, а тренеровані лакеї були невидимі і нечутні, поки їх не викликали. У цьому готелі найменше можна було очікувати чогось незвичайного. Однак ці кроки здавалися настільки дивними, що слова «звичайний» і «незвичайний» не підходили до них. Отець Браун наче слідував за ними – постукуючи пальцями по краю столу. немов піаніст, що розучує фортепіанну п'єсу. Спершу чулися швидкі дрібні кроки, що не переходили однак у біг. Так міг би йти учасник змагання з ходьби. Раптом вони переривалися і ставали мірними, розміреними, рази в чотири повільнішими за попередні. Тільки-но затихав остальній повільний крок, як знову Чувся частий квапливий дріб, і потім знову сповільнений крок важкої ходи. Крокувала, безумовно, одна й та сама людина. І при повільній ходьбі, і при швидкій взуття поскрипувало однаково. Отець Браун був не з тих, хто постійно ставить собі запитання. Але від цього здавалося простого запитання, в нього ледве не тріскалася голова. Він бачив, як розбігаються, щоб стрибнути. Він бачив, як розбігаються, щоб прокотитися по льду. Але навіщо розбігатися, щоб перейти на повільний крок? Для чого йти, щоб потім розбігтися? І водночас саме це проробляли невидимі кроки. І володар дуже швидко пробігав половину коридору, щоб повільно пройтися іншою половиною повільно доходив до половини коридору, щоб принести собі задоволення швидко пробігти іншу половину. Обидва припущення не мали ані найменшого сенсу. У голові отця Брауна, як і в кімнаті, ставало дедалі темніше й темніше. Однак, коли він зосередився, сама темрява комірчини немов окрилила його думку. Фантастичні ноги, що крукували коридором, стали уявлятися йому в найнеприродніших або символічних положеннях. Можливо, це язичницький ритуальний танець або нова гімнастична вправа. Отець Браун наполегливо обмірковував, що б могли означати ці кроки. Повільні кроки, безумовно, не належали господареві. Люди його складу ходять швидко і діловито або не рушають з місця. Це не міг бути також ні лакей, ні посильний, який очікує розпоряджень. В олігархічному суспільстві незаможні ходять, інколи розхитуючись, особливо коли вип'ють. Але набагато частіше, особливо в таких місцях, вони стоять або сидять у напруженій позі. Ні, важкий і водночас пружний крок – не особливо гучний, але й такий, що не зважає на те, який галас він спричиняє, міг належати лише одному мешканцю земної кулі. Так ходить західноєвропейський джентльмен, який наймовірніше ніколи не заробляв собі на життя. І якраз коли отець Браун дійшов до цього важливого висновку, крок знову змінився. І хтось квапливо, щурячому пробіг повз двері. Однак, хоча кроки стали набагато швидшими, шуму майже не було, наче людина бігла навшпиньки. Але оцю Брауну не здалося, що той хоче приховати свою присутність. Для нього звуки пов'язувалися з чимось іншим, чого він не міг пригадати. Ці спогади від яких можна було збожеволіти, нарешті вивели його з рівноваги. і Він був упевнений, що чув десь цю дивну швидку ходу, тільки не міг пригадати, де саме. Отець Браун згадав, що господар замкнув двері, обіцявши прийти пізніше і випустити його. Він переконував себе, що двадцять різних причин, які не спали йому на думку, Можуть пояснити ці дивні кроки в коридорі Він нагадав собі про незакінчену роботу І те, що ледь встигне дописати лист до світанку Пересівши до вікна, ближче до згасаючого світла Бунтівного заходу сонця, він знову заглибився в роботу Він писав хвилин 20, дедалі нижче, схиляючись до паперу У міру того, як ставало темніше. Потім раптово випростався. Знову почулися дивні кроки. Цього разу додалася третя особливість. Раніше незнайомець ходив легко і напрочуд швидко, але все ж ходив. Тепер він бігав. Коридором чулися часті, швидкі, стрибаючі кроки, немов стрибки м'яких лап пантери. Відчувалося що той, хто біжить, сильна, енергійна людина, схвильована, але така, що стримує себе. Але тільки-но, пришелестівши немов смерч, він добіг до контори, знову почувався повільний розмірений крок. Отець Браун відкинув лист і, знаючи, що двері до контори зачинені, пройшов до гардеробної, по інший бік кімнати. Служитель Тимчасово відлучився, мабуть тому, що всі гості вже зібралися. Давно сиділи за столом, і його присутність була не потрібна. Пробравшись крізь сірий ліс пальт, священик помітив, що вона півтемну гардеробну відокремлює від яскравого освітленого коридору бар'єр на кшталт прилавка, через який зазвичай передають пальта і отримують номерки. Якраз над аркою цих дверей горіла лампа. Отець Браун був ледь освітлений нею і темним силуетом і вимальовувався на тлі осіяного заходом сонця вікна. Зате все світло падало на людину, що стояла в коридорі. Це був елегантний чоловік у вишикано-простому вечірньому костюмі. Високий, але добре складений і гнучкий. Здавалося, там, де він прослизнув би, наче тінь, Люди меншого зросту були помітнішими за нього Яскраве освітлене обличчя його було смаглявим і жвавим, як у іноземця з півдня Тримався він добре, невимушено та впевнено Суворий критик міг би відзначити хіба тільки, що його фрак не цілком відповідав стрункій фігурі та світським манерам Був дещо мішкуватий і якось дивно настовбурчувався тільки но побачивши на тлі вікна чорний силует отця Брауна, він кинув на прилавок номерок і з доброзичливою поблажливістю сказав «Будь ласка, капелюхи пальто, я йду». Отець Браун мовчки взяв номерок і пішов відшукувати пальто. Знайшовши, він приніс його і поклав на прилавок. Незнайомець порився в кишенях і сказав усміхаючись «У мене немає срібла, візьміть ось це». І кинувши золотий напівсуверен, він узявся за пальто. Отець Браун нерухомо стояв у темряві, і раптом він втратив голову. З ним це траплялося. Щоправда, дурнішим від цього він не ставав, скоріше навпаки. У такі моменти, склавши два та два, він отримував чотири мільйони. Католицька церква, згодна зі здоровим глуздом, не завжди схвалювала це. Він сам не завжди це схвалював, але часом на нього знаходило справжнє натхнення, необхідне у душних хвилини, адже той, хто втратив голову, нехай знайде її. «Мені здається, сер, – сказав він вічливо, – у кишені у вас все ж є срібло». Високий джентльмен уставився на нього. «Що за нісенітниця? – вигукнув він. Я даю вам золото, чим же ви не задоволені. Інший раз срібло дорожче за золото, скромно сказав священник. Я хочу сказати, коли його багато. Незнайомець уважно подивився на нього, потім ще уважніше глянув вздовж коридору, знову перевів очі на отця Брауна і з хвилину дивився на вікно, що освітлішало позаду нього. Нарешті, наважившись, він узявся рукою за бар'єр, перескочив через нього з легкістю акробата і, нахилившись до крихітного Брауна, величезною рукою згріб його за комір. Тихо, сказав він уривчато, але пошепки. Я не хочу вам загрожувати, але... А я буду погрожувати вам, перебив його отець Браун раптово зміцнілим голосом. «Дивак, вам не місце тут», – сказав незнайомець. «Я священник, місьє Фламбо», – сказав Браун. «І готовий вислухати вашу сповідь». Високий чоловік задихнувся на мить, завмер і важко опустився на стілець. Перші дві зміни обіду дванадцяти вірних рибалок йшли одна за одною без жодних перешкоди затримок. Копії меню – у мене немає. А але якби вона й була, все одно б ви нічого не зрозуміли. Меню було складено ультрафранцузькою мовою кухарів, незрозумілою для самих французів. За традицією клубу, закуски були різноманітні і складні до божевілля. До них поставилися цілком серйозно, тому що вони були марним придатком, як і весь обід, як сам клуб. За тією ж традицією, суп подали легкий і простий. Усе це було лише вступом до майбутнього рибного банкету. За обідом точилася та дивна легка розмова, що вирішує долі Британської імперії. Настільки сповнена натяків, що пересічний англієць навряд чи зрозумів би її, навіть якби й підслухав. Міністрів величали по іменах згадуючи їх з якоюсь млявою прихильністю. Радикального міністра фінансів, якого вся партія Торі за чутками лаяла за здирництво, тут хвалили за слабкі віршики або за посадку в сідлі на псовому полюванні. Вождь Торі, якого всім лібералам належало ненавидіти, як тирана, зазнавав легкої критики, але про нього відгукувалися схвально. Ніби йшлося про ліберала. Якимось чином виходило, що політики люди значні, але значним у них є все, що завгодно, окрім їхньої політики. Президентом клубу був добродушний літній містер Одлі, який все ще носив старомодні комірці часів Гладстона. Він здавався символом цього примарного і водночас стійкого суспільного устрою. За все своє життя він зовсім нічого не зробив. Ні доброго, ні, ні навіть поганого. Не був ні марнотратним, ні особливо багатим. Він просто завжди був у курсі справи. Жодна партія не могла обійти його. І якби він надумав стати членом кабінету, і його без сумніву ввели б туди. Віце-президент Герцог Честерський був ще молодий і подавав великі надії. Іншими словами, це був приємний молодий чоловік із прилизаним русявим волоссям і веснянкуватим обличчям. Він мав середні здібності і незліченні статки. Його публічні виступи були завжди успішними, хоча секрет їх був украй простий. Якщо йому в голову приходив жарт, він висловлював його, і його називали дотепним. Якщо ж жарту не підверталося, він говорив, що тепер не час жартувати, і його називали глибокодумним. У приватному житті, у клубі, у своєму колі він був привітний, відвертий і наївний, як школяр. Містер Одлі, який ніколи не займався політикою, ставився до неї незрівнянно серйозніше – Іноді він навіть бентежив суспільство, натякаючи на те, що існує певна різниця між лібералом і консерватором. Саме він був консерватором навіть у переватному житті. Його довгі, сиві кучері приховували на потилиці старомодний комірець, точнісінько як у колишніх державних мужів. І зі спини він виглядав людиною, на яку може покластися імперія. А спереду... Він здавався тихим холостяком, який любить комфорт, з тих, що винаймають кімнати в Олбені. Таким він і був насправді. Як ми вже згадували, за столом на веранді було 24 місця, але сиділо лише 12 членів клубу. Усі вони вельми зручно розмістилися по один бік столу, і перед ними... Відкривався краєвид на весь сад, барви якого все ще були яскравими, хоча ввечері закінчувався дещо похмуро для цієї пори року. Президент сидів біля середини столу, а віце-президент праворуч. Коли 12 рибалок підходили до столу, всі 15 лакеїв мали, згідно з неписаним клубним законом, чинно шикуватися вздовж стіни як солдати, що зустрічають свого короля. Товстий господар мав стояти поряд, сяючи від приємного здивування, і вклонятися членам клубу, не мов він раніше ніколи про них не чув. Але при першому ж стукаті ножів і веделок, уся ця наймана армія зникала, залишаючи одного або двох лакеїв, які безшумно ковзали на коло столу, і непомітно прибрали тарілки. Містер Левер також ховався, весь звиваючись у конвульсіях вічливих поклонів. Було б не тільки перебільшенням, а навіть наклепом сказати, що він може з'явитися знову. Але коли подавали головну рибну страву, тоді, як би мені висловити це трохи краще, здавалося, що десь кружляє тінь, яка ожила, або відображення господаря. Священна рибна страва була, звісно, для непосвяченого погляду, величезним пудингом, який за розміром і формою нагадував весільний пиріг, у якому незлічена кількість різних видів риби вкрай втратила свої природні властивості. Дванадцять вірних рибалок озброювалися знаменитими ножами і веделками і бралися за пудинг з таким благовінням, Немов кожен шматочок коштував стільки ж, скільки срібло, яким його їли. І, судячи з того, що мені відомо, так воно й було. З цією стравою розправлялися мовчки, жадібно і з повною свідомістю важливості моменту. Лише коли тарілка молодого герцога спорожніла, він зробив звичайне зауваження – тільки тут уміють як слід готувати цю страву. Тільки тут. відгукнувся містер Одлі, повертаючись до нього і похитуючи своєю поважною головою, Тільки тут і ніде більше. Щоправда, мені казали, що в кафе Англе тут він був прерваний і на мить навіть спантеличений, зникненням своєї тарілки, прийнятої лекеєм. Однак він встиг вчасно впіймати нитку своїх цінних думок. «Мені говорили», – продовжував він, – «що цю справу могли б приготувати і в кафе Англе. Але не вірте цьому». Він безжально хитнув головою, наче суддя, який відмовляє в помилуванні засудженому на смерть злочинцеві. «Не вірте цьому». «Перебільшена репутація», – процідив такий собі полковник Паунт, із таким виглядом, наче він відкрив рота вперше за кілька місяців. Ну, що ви, заперечував герцог Честерський, оптиміст за своєю природою. У деяких відношеннях це преміальне містечко. Наприклад, не можна ж відмовити їм. У кімнату швидко війшов лакей і раптом зупинився, немов закам'яніли. Зробив він це абсолютно безшумно. Але мляві й благодушні джентльмени звикли до того, що невидима машина, яка обслуговувала їх і підтримувала їхнє існування, працює бездоганно. І Лекей, який несподівано зупинився, налякав їх немов фальшива нота в оркестрі. Вони відчували те саме, що відчували б ми з вами, якби неживий світ виявив неслухняність якби, наприклад, стілець раптом кинувся тікати від вашої руки. Кілька секунд лакей простояв нерухомо, і кожного з присутніх поступово охоплювала дивна незручність, типова для нашого часу, коли всюди стверджують про гуманність, а прірва між багатими і бідними стає ще глибшою. Справжній родовитий аристократ Напевно, взяв би ж бурляти в лакея чим завгодно, почавши з порожніх пляшок і вельми ймовірно закінчивши грошима. Справжній демократ запитав би його чисто товариським тоном якого біса, він стоїть тут як бовдур, але ці новітні плутократи не могли переносити біля себе незаможнього ні раба, ні товариша. Те, що з лакеєм сталося щось дивне. Був для них просто нудною і прикрою перешкодою. Бути грубими вони не хотіли, а водночас боялися проявити хоч яку людяність. Вони бажали одного, щоб усе це скоріше скінчилося. Лакей простояв нерухомо кілька секунд, остовбенівши. Раптом повернувся і стрім голов вибіг з веранди. Незабаром він знову з'явився на веранді або точніше біля дверей, у супроводі іншого лакея, щось шепочучи йому і жестикулюючи з чисто італійською жвавістю. Потім перший лакей знову пішов, залишивши другого біля дверей, і знову з'явився вже з третім. Коли четвертий лакей приєднався до цього збіговська, містер Одлі відчув, що в ім'я такту необхідно порушити мовчання. Через брак головуючого молотка, він голосно кашлянув і сказав, «Але ж молодий мучер прекрасно працює в Бірмі. Яка нація в світі могла б?» П'ятий лакей стрілою підлетів до нього і зашепотів на вухо. «Вибачте, сер, важлива справа. Чи може господар поговорити з вами?» Президент розгублено повернувся і побачив містера Левера який наближався до нього своєю звичайною пірнаючою ходою, але обличчя поважного господаря ніхто не назвав би звичайним. Завжди сяюче і мідно-червоне, воно забарвилося хворобливою жовтизною. "Вибачте мені, містере Одлі", промовив він, задихаючись. "Трапилася страшна неприємність. «Скажіть, ваші тарілки перебирали разом із веделками та ножами?» «Сподіваюся», – дещо роздратовано протягнув президент. «Ви бачили його?» – продовжував господар. «Ви бачили лакея, який прибрав їх? Упізнали б ви його?» Упізнати лакея?» – обурено перепитав містер Одлі. «Звичайно, ні». Містер Левер у розпачі розвів руками. «Рішуче містер Одлі на розгубився для людини, на яку може покластися вся імперія. Та й ніхто інший із присутніх не знайшовся, за винятком грубоватого полковника Паунда, який раптово збадьорився. Він піднявся з місця і, вставивши в око нокль, промовив сипло, немов відвик користуватися голосом. «Ви хочете сказати, що хтось украв наш свібний рибний прилад?» Господар знову розвів руками, і тієї самої секунди всі присутні схопилися на ноги. «Де лакеї?» – низьким глухим голосом запитав полковник. «Вони всі тут?» «Так, усі. Я це помітив», – вигукнув молодий герцог, протискуючись у центр групи. «Завжди рахую їх, коли входжу. Вони так комедно шикуються вздовж стіни». «Так». Але важко сказати з упевненістю. У важкому сумніві почав було містер Одлі. «Кажу вам, я прекрасно пам'ятаю», – збуджено повторив герцог. «Тут ніколи не було більше п'ятнадцяти лакеїв. І рівно стільки ж було і сьогодні. Ні більше, ні менше. Господар повернувся до нього, тремтячи всім тілом» ви кажете ви кажете заїкався він що бачили 15 лакеїв як завжди підтвердив герцог що ж у цьому особливого нічого сказав левер тільки всіх ви не могли бачити один із них помер і лежить на горі на секунду в кімнаті запанувала тяжка тиша можливо таке надприродне слово смерть кожен із цих небоязких людей Зазирнув у цю мить у свою душу і побачив, що вона маленька, як зморщена горошина. Хтось, здається, герцог, сказав з ідіотським співчуттям багатія, чи не можемо ми чимось бути корисними. І немов пролунала сурма страшного суду, вони подумали про таємниче відвідування, кілька вельми неприємних секунд. Присутнім здалося, що п'ятнадцятим лакеєм був привид Неприємно їм стало тому, що примари були для них такою ж перешкодою, як і жебраки, але думка про срібло вивела їх із заціпеніння. Полковник відкинув ногою стілець і попрямував до дверей. Якщо тут був п'ятнадцятий лакей, друзі мої, сказав він. Це означає, що цей п'ятнадцятий і був злодієм. Негайно закрити парадний і чорний ходи. Тоді ми й поговоримо 24 перлини клубу у варті того, щоб через них поклопотатися. Містер Одлі знову, начебто, завагався, чи пристойно джентльменові проявляти квапливість, але бачачи, як герцог кинувся донизу сходами з ентузіазмом молодості. Він пішов за ним. У цю хвилину на веранду вбіг шостий лакей і заявив, що він знайшов купу тарілок від риби без жодних слідів срібла. Увесь натовп гостеї прислуги гуртом скотився сходами і розподілився на два загони. Більшість рибалок Пішла за господарем у вестибюль. Полковник Паунд із президентом, віце-президентом і двома-трьома членами клубу кинулися в коридор, що вів до Лакейської. Наймовірніше, злодій біг саме так. Проходячи повз напівтемну гардеробну, вони побачили в глибині її низеньку чорну фігурку, що стояла в тіні. «Гей, послухайте», – крикнув герцог, – «тут проходив хто-небудь?» Низенький чоловік не відповів прямо, але просто сказав. «Можливо, у мене є те, що ви шукаєте, джентльмени". Вони зупинилися, вагаючись і дивуючись, а він зник у темряві вбиральні. І з'явився знову, тримаючи в обох руках купу блискучого срібла, який виклав на прилавок спокійно, як приказник, що показує зразки». Срібло виявилося дюжиною ножіві веделок дивної форми. «Ви, ви!» – почав остаточно збитий з пантелику полковник. Потім, освоївшись із напівтемрявою, він помітив дві речі. По-перше, низенький чоловік був у чорній сутані, там мало був схожий на слугу. І, по-друге, вікно вбиральні було розбите, наче хтось поспішно з нього вискочив. «Занадто ціна річ, щоб зберігати її в гардеробні, зауважив священник. «Так ви, ви, значить, це ви вкрали срібло?» – запинаючись, запитав містер Одлі, зі здивуванням дивлячись на священника. «Якщо я і вкрав, то, як бачите, я його повертаю», – ввічливо відповів отець Браун. «Але вкрали не ви», – зауважив полковник. Вдивляючись у розбите вікно Але правду кажучи, я не крав його, сказав священник дещо гумористичним тоном І спокійно сів на стілець Але ви знаєте, хто це зробив, запитав полковник Справжнього його імені я не знаю, незворушливо відповів священник Але я знаю дещо про його силу і дуже багато про його душевні сумніви «Силу його я відчув на собі, коли він намагався мене задушити, а про його моральні якості я дізнався, коли він розкаявся». «Скажіть, будь ласка, розкаявся», – з гордовитим сміхом вигукнув герцог Честерський. Отець Браун піднявся і заклав руки за спину». «Чи не правда дивно, на ваш погляд, – сказав він, – що злодій і волоцюга покаявся, тоді як багато-багатих людей закосніли в мирській суеті, і нікому від них немає ніякої користі. Якщо ви сумніваєтеся в практичній користі каяття, ось вам ваші ножі та виделки. Ви 12 вірних рибалок, і ось ваші срібні риби. Бачите, ви все ж виловили їх». «А я ловець людей». «То ви спіймали злодія?» – хмурячись запитав полковник. Отець Браун впритул подивився на його незадоволене суворе обличчя. «Так, я спіймав його», – сказав він. «Спіймав невидимим гачком на невидимій волосіні. Такий довгій, що він може піти на край світу і все ж таки повернеться. Тільки-но я потягну». Вони помовчали. Потім джентельмени пішли назад на веранду, забираючи срібло і обговорюючи з господарем дивну подію. Але суворий полковник, як і раніше, сидів боком на бар'єрі, розгойдуючи довгими ногами і покусуючи кінчики темних вусів. Нарешті він спокійно сказав священнику, злодій був не дурний хлопець, але, думається, я знаю людину розумнішу. Він розумна людина, відповів отець Браун, але я не знаю, кого ви вважаєте розумнішим. У Вас, сказав полковник і коротко розсміявся. Будьте спокійні, я не збираюся саджати злодія до в'язниці, але я дав би гору срібних веделок за те, щоб до пуття дізнатися, як ви замішалися в усю цю справу і як вам вдалося забрати в нього срібло. «Здається мені, що ви великий хитрун і проведете будь-кого!» Священнику, мабуть, сподобалася грубувата прямота військового. «Звісно, полковнику», – сказав він, посміхаючись, – «я нічого не можу повідомити вам про цю людину і її приватні справи, але я не бачу причин приховувати від вас зовнішній хід справи, наскільки я сам її зрозумів». З несподіваною для нього легкістю він перестрибнув через бар'єр, сів поруч із полковником Паундом і, своєю чергою, загойдав короткими ніжками, немов хлопчисько на паркані. Розповідь свою він почав так невимушено, наче розмовляв зі старим другом біля різдвяного каміну. «Бачте полковнику», – почав він, – «мене замкнули в тій маленькій комірчині, і я писав листа». Коли почув, що пара ніг витанцьовує цим коридором такий танець, якого не станцюєш і на шибениці, спершу чулися кумедні дрібні кроки, не мов хтось ходив на шпинки. За ними слідували кроки повільні, впевнені, словом, кроки солідної людини, що розгулює із сигарою в роті. Але крокували одні й ті самі ноги. У цьому я готовий був заприсягтися. Легко, потім важко, потім знову легко. Спершу я прислухався, щоб нічого не робити, а потім ледь з глуздою не зійшов, намагаючись зрозуміти, для чого знадобилося одній людині ходити різною ходою. Одну ходу я знав. Вона була на кшталт вашої, полковнику. Це була хода людини, яка щільно пообідала, джентльмена. Який ходить не тому, що схвильований, а швидше тому, що взагалі рухливий Інша хода теж здавалася мені знайомою, тільки я ніяк не міг пригадати, де я її чув І де раніше зустрічав дивну істоту, яка ходить навшпиньки подібним чином Незабаром до мене долинув стукіт тарілок І відповідь видалася до безглуздості очевидною це була хода лакея, коли, схилившись уперед, опустивши очі, загрібаючи носками чобіт, він пчить подавати до столу. Потім я поміркував із хвилину, і мені здалося, що я зрозумів задум злочину так само ясно, якби сам збирався його вчинити. Полковник уважно подивився на священника, але лагідні сірі очі були безтурботно спрямовані стелю. «Злочин, – продовжував він повільно, – той самий витвір мистецтва. Не дивуйтеся, злочин далеко не єдиний витвір мистецтва, що виходить із майстерень пекла. Але кожен справжній витвір мистецтва, чи то небесного, чи то диявольського походження, має одну неодмінну особливість. Основа його завжди проста, хоча б яким складним не було виконання». Так, наприклад, у Гамлеті постаті могильників, квіти божевільної дівчини, потойбічна чарівність Озріка, блідість духу та усмішка черепа, все сплетено вінком для похмурої людини в чорному. І те, що я вам розповідаю, додав він, посміхаючись, і повільно злазячи з бар'єра, теж нехитра трагедія людини в чорному. Так, продовжував він. Бачачи, що полковник дивиться на нього з подивом Уся ця історія зводиться до чорного костюма У ній, як і в Гамлеті, чимало всяких нашарувань На кшталт вашого клубу, наприклад Є мертвий лакей, який був там, де бути не міг Є невидима рука, яка зібрала з вашого столу срібло І розтанула в повітрі але кожен розумно задуманий злочин ґрунтується врешті-решт на чомусь цілком пересічному, ані трохи незагадковому. Таємничість з'являється пізніше, щоб відвести нас у хибним слідом. Сьогоднішня справа велика, тонко задумана і вельми вигідна, на погляд пересічного злодія. Вона була побудована на тому загальновідомому факті, Щовечірній костюм джентльмена, як дві краплі води схожі на костюм лакея, обидва носять чорний фрак, все інше була гра і до того ж напрочуд тонка. І все ж, зауважив полковник, злізаючи з бар'єра і похмуро роздивляючись свої черевики, усе ж таки я не цілком упевнений, що зрозумів вас. Полковнику... Сказав отець Браун, «Ви ще більше здивуєтесь, коли я скажу вам, що демон нахабства, який вкрав ваші веделки, весь час розгулював у вас на очах. Він пройшов коридором разів двадцять туди і сюди, і це при повному освітленні, і на очах у всіх. Він не ховався по кутах, де його могли б запідозрити. Навпаки, він без перестанку рухався». І де б він не був, скрізь здавалося, перебував по праву. Не питайте мене, як він виглядав, бо ви самі бачили його сьогодні шість чи сім разів. Ви разом з іншими високошляхетними панами чекали обіду у вітальні в кінці проходу біля самої веранди. І ось, коли він проходив серед вас, джентльменів, він був лакеєм з опущеною головою, серветкою, що бовталася і фалдами, що майоріли. Він вилітав на веранду, поправляв скатертину, переставляв щонебудь на столі і мчав назад у напрямку до контори Ілакейської. Але тільки-но він потрапляв у полозору конторського клерка і прислуги, як і виглядом, і манерами, з голови до ніг ставав іншою людиною. Він проходив серед слуг, і з тією розсіяною недбалістю, яку вони так звикли бачити у своїх патронів, їх не повинно було дивувати, що гість розгулює по всьому будинку, немов звір, що снує по кліці в зоологічному саду. Вони знали ніщо так не виділяє людей вищого кола, як саме звичка ходити всюди, де їм заманеться коли він пересичувався прогулянкою коридором. Він повертав і знову проходив повз контору. У тіні гардеробної ніші він як за допомогою жезла разом міняв свою зовнішність і знову послужливим лакеєм мчав до 12 вірних рибалок. Не пристало джентльменам звертати увагу на якогось лакея. Як може прислуга запідозрити джентльмена, що прогулюється? А раз він виконав фокус ще кращий. Біля контори він велично зажадав сифон содової води, сказавши, що хоче пити. Він додав невимушено, що візьме сифон із собою. Він так і зробив. Швидко і спритно проніс його серед всіх вас, джентльменів, лакеєм, що виконує звичайне доручення. Звісно, це не могло тривати до нескінченності. Але ж йому потрібно було дочекатися лише кінця рибної зміни. Найнебезпечнішим для нього був початок обіду, коли всі лакеї шикувалися в ряд, але й тут йому вдалося притулитися до стіни якраз за рогом. Тож лакеї тут прийняли його за джентльмена, а джентльмена за лакея. Далі все йшло як по маслу. Лакей приймав його за нудьгуючого аристократа. І навпаки, за дві хвилини до того, як рибна зміна була закінчена, він знову перетворився на моторного слугу і швидко зібрав тарілки. Посуду він залишив на полиці, срібно засунув у кишеню, від чого та від стов бурчувалася і як зайць помчав коридором, аж доки не дістав гардеробної. Тут він знову став джентльменом, раптово викликаним у справі. Йому залишалося лише здати свій номерок гардеробнику і вийти так само невимушено, як прийшов. «Тільки сталося так, що гардеробником був я». «Що ви зробили з ним?» – вигукнув полковник із незвичним для нього запалом. «І що він вам сказав?» «Вибачте», – незворушно відповів отець Браун, – «тут моя розповідь закінчується». І починається найцікавіше про бурмотів Паунд. Його професійні прийоми я ще розумію, але якось не можу зрозуміти ваші. Мені час іти, промовив отець Браун. Разом вони дійшли до передпокою, де побачили свіже, веснянкувате обличчя герцога Честерського, який із веселим виглядом біг шукати їх. «Швидше, швидше, Паунд!» – захекавшись, кричав він. Швидше йдіть до нас. Я всюду шукав вас. Обід триває, як ні в чому не бувало. І старий Одлі зараз скаже спіч на честь врятованих веделок. Бачите, ми плануємо створити нову церемонію, щоб увічнити цю подію. Срібло знову в нас. Можете ви щось запропонувати? Ну, що ж, не без сарказму погодився полковник, оглядаючи його. Я пропоную, щоб відтепер ми носили зелені фраки замість чорних. Мало що може трапитися, коли ти одягнений так само, як лакей. Дурниці, сказав герцог. Джентльмен ніколи не виглядає лакеєм. А лакей не може виглядати джентльменом? Так само беззвучно сміючись відгукнувся полковник Паунд. «У такому разі і спритний же ваш приятель», – сказав він, звертаючись до Брауна, якщо він зумів зійти за джентльмена. Отець Браун засібнув своє скромне пальто, ніч була холодна і вітряна, і взяв до рук свою скромну парасольку. «Так», – сказав він, – «мабуть, дуже важко бути джентльменом, але, знаєте, я не раз думав, що майже так само важко бути лакеєм». І, промовивши «добрий вечір», він штовхнув важкі двері, палацу на золота брама негайно ж зачинилася за ним, і він швидко покрокував мокрими темними вулицями в пошуках омнібуса. Кінець оповідання.